Poštovane gospe in gospodje, dragi prijatelj sinagoge, en lep dober večer. Po dalšem času se znova srečujemo na našem ciklu strpnost, različnost, sožitje. Z veseljem pozdravljam vse, ki ste prišli. Nocoj kljub slavimo vremeno ali slabčemo vremeno v to hišo, kulture in zgodovine. Vesev sem, da se to predavanje odvija sporedno z zanimivo dokumentarno razstavo o varaždinskih judih in še to moram povedati, da nekako se to predavanje odvija tudi na pragu judovskega novega leta 1766. Naš gost je predavatel, spoštovani profesor Gora Standrejč, Tema je vstop antisemitizma v hrščanstvu, Borast je že bil naš gost, ko smo začeli z prvim ciklom strokovnih predavanj o judovstvu in seveda je, nam je ostal zvest in je pripravo tole predavanje. opravičujem se za tiste, ki nekoliko slabše mogoče slišite, da jaz sem sprosil Goraz, da je glasno, tako da upam, da se bo dobro odslišalo, namreč ni še obljuba, ki sem jo jaz dal nekaterim, ki tu se da bo že primerno vzločen prostor, nismo še vseh za rešili, mislim pa, da jih k malo bomo, tako da se bo vse skupaj vedno dobro odslišalo. Po tem vodnem delu seveda je potem še kakšnih 25-25 minut na razpolago tudi za vprašanja, tako da Brez dlakem jezikom tukaj smo se marsičem že pogovarjali, debatirali, tako da brez kakšnihkoli seveda predavatelja tudi vprašajte in mislim, da bomo potem vsi skupaj šli toliko bolj zadovoljni domov. Hvala lepa, vam, ki ste prišli, hvala lepa in seveda beseda Boga v sredi. Hvala. Hvala nekaj. Jaz sem v potrebu dobiti glasen če me v zadnji vrsti ne boste slišali, vi kak na glasno to povete da malo postignem svoj glas. E, torej najprej mogoče bi rekel samo to, da predavanje je neke vrste zgodovinsko predavanje. Pogledali se bomo en en v zgodovini zgodovine zgodnega krščanstva in zgodovini židovstva tistega časa. E, Čeprav jaz nisem zgodovinar po stroki, ampak sem za ta del zgodovine e, imel določen interes, zaradi katerega sem se vam in sicer, ker se pokvarjam s pedizofijo in teologijo, je moje področje tudi seveda za iz čanstva. E, zaradi tega bi rekel, ta del zgodovine mi je bolj znan in sem imel priložnost v tem več preučevati in čitati. E, zdaj, samo nekaj, da vas še vprašam. Je dobro, če stojim tu, vidite vsi na platnu, ker malo, bi rekel, bom se tukaj pomaknil, da lahko odložim da lahko v bistvu Naslov današnjega predavanja je: stop antisemitizma na hrščanstvo. Uh, lahko bi rekli, da eden največjih maležev zgodovine zgodovini hrščanstva. Proti židovstvo ali antisemitizem. To je eno žalostno, bi reko dejstvo, s katerim se, verjamo, vsi kristijani moramo soočiti, da je to bilo močno prisotno v krščanstvu skozi celo, skoraj, skoraj celotno zgodovino, velik del zgodovine krščanstva in da času informacij, v našem času odprtega pretoka, bi rekel, znanja, si ne moramo pred nečem zatiskati oči. Pri tem ne gre samo za neke posamezne primere odstopanje od neče se normalnega, e, ampak na ne, nekaj, če mor bi lahko rekli, posamezna dejanja skrajnežja, temveč gre nažavno, za precej zakorenjenje in zelo star odnos, ki ga je potem Zahodni svet prevzel do židovstva v zgodovini. Tudi Vzhodni svet do neke mere, ampak zahodno kriščanstvo še posebej. E, Ta odnos je seveda bistveno obarval zgodovino eh, židov in tudi zgodovino evropskih narodov. In sedaj ne bom pomenjal cele zgodovine proti živostva in na kak način se je to pojavljajo v srednjem veku in katere pogromi, preganjanja, pokoli, eh, zakoni, ki so, ki so židom preprečevali to in ono, so se vse pojavljali nekaj. Rad bi se osredotočil torej na zgodnjo fazo, Tega v Evropi, na kak način je antisemitizem vstopil v krščanstvo. Razni strokovnjaki, celo da rečem, v holokaustu, nacističnem holokaustu v 20. stoletju vidijo le neki vrh ledene gore v zgodovini zahodnega sveta in uh, na nek način vemo, da Hitler ni mogal sproducirati Antisemitizma v Nemčiji takrat, nisi ga mogel izmisliti in bi vsi ljudje sledili. On se je v bistvu naslanjal na eno pravno čustvo, ki je bilo v Evropi na zloče in to čustvo je negovalo, nažalost, ravno krščanstvo, zelo pogosto oziroma krščanska crkva. Uh, veste, da zakaj, torej, govorim še vedno v smislu ovoda, zakaj je to vprašanje pomembno in aktualno danes. Veste, da še danes židovska skupnost pričakuje posebno opravičilo papeža, pa tudi morda vodje nekaterih drugih kričanskih cerkva, za zločine na židi, ki so bili storjeni v celo zgodovini. In to seveda židovska skupnost popolnoma opravičeno pričakuje, glede za strašne pregone, masake, kako naprej v zgodovini. In še danes se debatira, In to je ena izmed resnih ovir medvenskega dialoga med krščanstvom in židovstvom. Po drugi strani seveda veste, da je bil, morda veste, ne vem, če ste to spremljali, ampak prvi papež v zgodovini, ki je stopil v sinagogo, je bil papež Janez Pavel II, ki je leta 1986 šel v rimo v rimsko sinagogo, čisto nenapovedano bi reklam, nekaj, je presenetil z obiskom in je naredil Revolucionarni korak noben papež v zgodovini, ni s prestopi praga sinagoge do papeža papeža II. Vemo tudi, da je sedanje papež Benedikt XVI prav tako že na svojem prvem obisku v tujini v Nemčiji, prav tako obiskal sinagogu. Torej tu so neki koraki, seveda dobrih odnosov uh, se zgodili. Uh, tako je potrebno dodati, da Tudi prvi protestantski reformatorji v 16. stoletju se niso odrezali dosti boljše, kot recimo Rimo Katoliški crkjev v tistem času. Čeprav je reformacija uverila mnoge pozitivne reforme v kreščanstvu, tako glede moralnega stanja kot tudi glede naukov, da so bili bolj blijski in tako naprej, je proti ostalo še vedno močno prisotno tudi pri samih reformatorjih sploh, če bi brali Luterve izjave. Na začetku je Luther bil bolj toleranten, kasneje je tudi okupravljala zelo močne in negativne izraze proti življeni, ki jih za ne bom sedaj citiral in eh, onavljal. Torej, tudi 16. stoletje, ko govorimo o protestantskem hrščanstvu, razen reformatorjev, tako imeljivanih anabaptistov, ki so bili radikalnejša reformacija in kasnejših protestanskih gibanj, so da reče mainstream protestantsko krščanstvo je zagovarjalo antižidovsko teologijo, o katero bomo kasneje tudi pomenili, oziroma se je niste bilo, prejeli so jo kot paket, bi rekel, nažalost, zraven Zaradi tega se glede, torej malo sem pozabil na prezentacijo, zaradi tega se seveda pojavlja kar nekaj pomembnih vprašanj v zvezi z Antisemitizmom v hrščanstvu? Prvo vprašanje je to, ali je antisemitizem neki bistveni del hrščanstva. Z drugimi besedami, ali se antisemitizem nahaja v sami neki osnovni hrščanski teologiji. Torej, če je to tako, seveda, to je zelo žalostno. Ampak to je prvo vprašanje. Ali je to v samem hrščanskem nauka, ali pa so to samo neke stvari, ki so bolj odstopanja od nekega pravega kriščanskega nauka. Drugo vprašanje, ali je antisemitizem del izvornega, torej časovno tistega prvodnega kriščanstva ali ne? Z drugimi besedami, spet, ali ga najdemo v svetem pismo nove zaveze, ki je temelj tekst, seveda, kriščanstva skupaj s tam In potem, če antisemitizem ni, sestavni del izvornega krščanstva, kar bom sam trdil tudi danes. Kdaj se je to pojavilo v in na kak način se je to pojavilo? To nas bo zanimalo. Temu bom posvetil glavni del današnjega tentavna. In dalje je pa na nek način, temu se želim posvetiti za ključko, samo na kratko, kakšen odnos do svoje protižidovske zgodovine ter kakšen odnos do židovske skupnosti na splošno bi naj dan danes zauzelo. Kjere so možnosti, kjere so predlogi, eh, eh, mogoče katere cerkve kaj predlagajo, to je eno zanimivejših vprašanj, ampak tega se bomo dotaknili na koncu. Morda samo na kratko, na prvo vprašanje je odgovor na in da in ne, eh, odvisno od tega, kaj mislimo pod krščanstvo, kaj smatramo pod pravo krščansko teologijo in kaj ne. Namreč obstajajo različne krščanske teologije in nekatere vsebujejo ali so vsebovali antisemitizem pod svoj sestavni del, nekatere pa ne. Odgovor na drugo vprašanje je torej ne in to bom poskušal nakratko pojasniti na prve delo predavanja, o tretjem pa, kot sem rekla, bom samo na koncu morda kaj dodal. Torej, pravžajmo se, kako je za izvornim apostolskim krščanstvom, oziroma za krščanstvom, ki je v novi zavezi, ali se vsebuje novo zavezno krščanstvo antisemitizem. Rečemo zagotovo lahko, da v novi zavezi srečamo en zanimiv odnos novo nastave krščanske skupnosti do žirovstva na splošan. In ta odnos nikakor ni enostaven odnos je dokaj zapleten, bi lahko rekli, kaj ti pobenem je z kritičen kritiče, predvsem do judovskega, verskega vodstva obstajajo, seveda, ne strinjanja v nekih stvarih vere, zagotovo med židovstvom in prvim hrščanstvom, ampak pobenem je pa tudi, po drugi strani, nekak pozitivno odprt ali pa nadaljevalen odnos židovstva in hrščanstva. In probam pojasniti malo to navidezno nasprotje, pred so mnogi kristijani je, bilako, zatemimo, ne vem, je potrebno, eh, kot nekaj temel krščanskega kod krščanskega odnosa do živstva so zgod iz zgodovina krščanstva večinoma se je imale tiste najbolj kritične eh, besede v nove zaveze tiste besedila ki so dejansko bila proti nekim stvarem v, v židovskem življenju Jezusovega času. Na primer, poglejmo nekaj takih omeni, v bistvu, ne samo jih pogledali, nekaj takih besedil. Na primer, v evangelijo po Janezu v petem poglavju tudi nekaj druge, piše, večkrat govori o živih. enostavno nakratko in piše, da so žide Jezusa preganjali, ker je zdravil ljudi na soboto, in so ga, da so ga želeli umoriti in tako naprej. Torej, imate neka pač ponočila o tem, da so nekateri živje preganjali Jezusa Kristusa. In, in to nekateri eme kot antisemitsko, čeprav bomo zavideli, je vprašanje, če to ne antisemitizem. Druga stvar, Pavlova pisma in Pavlovo življenje, ki ga najdemo v nove zaveze v dejanih apostolov, Je prav tako na nek način polno določenih težav z živi, ki jih je imel ali pa verskih razprav in nestrinjanj in tako naprej. On je seveda razpravil o pravičenju po in o vrednosti postave starega zakona oziroma določenih obrednih zakonov starih zavezi in uh, imamo določena besedila, kjer je neki konflikt med Pavlom pa med farizejskim izboživanstvom, ki je takrat bo teološko neko naj, najmočnejše mogoče prisotno v, v samem Izraelu. Uh, naprej, če gremo, imamo tudi nekatere govore v Nejati apostolo, na primer Petro govor v tretjem poglavju, tam Petr v templju jeruzalemskem, torej templju ma eno košilgo. In v tej ki obsodi pravi, vi, vi ste krivi Božjega sina, ki ga je poslal sam Bog in vi ste krivi za njegovo smrt pokorite se in tako naprej. Torej, peter ostre besede uporablja, ko naslavlja določene ljudi tam, ki so bili, seveda, žilje, v templju. In še mogoče en primer, oziroma naj, tisti primer, to je vrstica, ki se je najmečnejje zlorabljala, skozi zgodilo biščanstva, kot neki temelj za antisemitizem, je pa poročilo iz Jezusovega sojanja, ko je ena skupina židov, ki je bila tam, pod vplivom določenih vodi, govorila, rekla na koncu za Jezusa, njegova knjiga pride na nas, in naše otroke. Torej, pogledali smo neke reprezentativne vrstice oziroma jih omenili in najprej bomo se vprašali, ali so res te vrstice, Ali vsebujejo antisemitizem kot tak? Zame vprašanje je seveda, kaj je to antisemitizem? Antisemitizem je seveda definiran v smislu nestrpnosti do žido ali sovraštva do žido kot žido. Torej žido kot celote, kot naroda ali pa žido kot pripadnike židoske religije, razumete? Nestrbnost do židov zaradi tega, ker so življe. To je antisemitizem. Antisemitizem ni, se skupina nekih ljudi z skupino židov skrega in jih sovražja za nekaj drugega bezloga. In zdaj je vprašanje, ali v nove zaveci obstaja antisemitizem, torej nestrpnost do židov kot takih. Prvo, ko ta zadnji tekst je bil sporen tudi v Gibsonovem filmu, poznate Gibsonov film Passion, ki je bil toliko popularen pred dvema, tremi leti, je on najprej imel to vzitico vključeno v film, kasneje pa je zaradi pritiskov in obtošč, da je film proti židovski, kar po mojem mnenju je, še kljub temu, da je dal, to ven, je dal ta kader ven iz filma. Torej, ta vrstica je na nek način uh, Kaj lahko rečemo o njej? Prvo, iz te vrstice jaz verjamem, da ne moremo narediti neke antisemitske teologije, kot so jo naredili kasneje. Prvič za zato, Ker Avtori Nove zaveze pišejo tudi, da so jeruzalemski, židovski, verski vodje, torej veliki duhovniki, bili tisti, ki so naščuvali določeno skupino ljudi, da se je drla proti Jezusu in tako naprej, da so ga obsodili. Ne? To je bila ena skupina ljudi, samo tam nazoča. Druga stvar, Če je bil kdo od vas v Jeruzalemu, tam se da videti arheološke ostanke od te uh, palače rimskega pretoria, oziroma Ant Antonije, mislim, da je ime. In tam arheologi pravijo, da ne gre več kot sto ljudi na to dvorišče, kjer se je dogajalo vsojeno na torej, To ni mogla biti masa, neka večina, ki je to govorila, ampak ena skupina, relativno majhna skupina ljudi, ki so to trdili. Uh, Zaradi tega, ne, ne smemo precenjevati pomena in te vrstice, ker tudi zraven Matej evangelist nič kaj ne pojasnjuje, da je to pomeni, da so resnično živje kot narod odgovorni za smrt Božjega sina. To niker pismo, ne piše. Dalje neki teolog je stvar postavil takole. Katero molitev mislite, da bo Bog prej uslišal? o te naslovane skupine, njegova krina na nas in na naše otroke. Ali Jezus vam oče, odpusti jim, saj ne vedel, kaj je Torej, če tudi bi bilo, da so oni to Boga molili, koga je Bog poslušal od teh treh? Razumete? Dobene primere, torej, mnogi pomisleki ki so nam voljo, dobene primere te vrstice ne moremo jemati kot teme, kakrišne kole teorije o kolektivni kridi, vseh židov za pomor Jezusa Kristusa. Odgovorni so zagotovo bili takratno židovski vodje do precejšnje mere in mnogi drugi, ki so pri tem sodelovali, tudi rimljani in tako naprej, ampak ne govori se to pismo o odgovornosti židov pod naroda, pod takega, za smrt Božjega Sina. Uh, druge vrstice, ki smo jih tukaj omenili, tudi lahko rečemo, da kontekst tega besedilj razkriva, da ne gre za antisemitizem v smislu nestrpnosti do židov pod židov. E, zakaj bomo kmalo lahko pojasnili, ampak recimo vzajmo Petvo govor v templju. Petar je prav tako govoril v tistem času nekaterim skupinam židov, ki so morda sodelovali pri tem, da so e, skandirali proti Jezusa in tako naprej, Ampak tudi je govoril, vi ste krivi, torej tistim osebam tam, ki so stali. Ni rekel, veste kaj, celi narod je zdaj prekled, ali pa kar, kar koli torej, to so dodatki, ki so prišli kasneje, pa uvili. srednje srednji veku se je to močno vojačalo in ne moremo tudi iz teh vrstic izpeljati antisemitizma. Kaj je pa še bolj pomembno od tega, kot sem zdaj govoril, to so bile zdaj tiste najteže vrstice. Obstaja besedila v novi zavezi, ki so popolnoma drugačna, torej nasprotna, kot so te negativne vestice, ko je besedila. In ne samo to, pa bomo drugi pomisnik, ki, so, ki nam pomagajo razumeti stvar malo bolj v celoti. Obstaja mnoga besedila v nove zavezi, ki nam razodevajo, da so tiste nove zaveze in malo kriščanstvo kot neko naravno nadaljevanje židovstva, starozavezne religije, ne pa kot tempo antitezo te religije. Prvo, Svete pismo nove zaveze jasno piše, da je isti Bog, ki se je razodeval od starih časov, tudi se zdaj razodeval v novi zavezi in naprej. Kontinuiteta razodetja istega se gre vsi osnovni moralni principi, ves osnovni plan za ta svet, za ljudi, za človeka je še vedno tukaj. Torej, to je en isti Bog, ki se je razvedel v stari in v novi zavezi. Druga stvar, večkrat jazno prišel, da je Krist, Kristus prišel na svet za odrešitev izraelskega ljudstva. Torej, da tak greče, v Luku recimo, je ena moritev, kaj pravi, slavljam gospod, izraenov Bog, ker se je ozrda svoje ljudstvo in bo pripravil odrešenje. Uh, dalje, mogoče vam gremo En, en izraz je v evangeliju po ki je zelo zanimiv in sicer Jezus za enega od apostolov reče, gledajte, ko ga spoznal, ne? reče, to je pravi izraelec, v katerem izvijače. Ne? In to nekaj tudi nosi v sebi, torej pravi izraelec, v katerem izvijače, je v vašem nove zavezi isto vrednota, tako reče. Razumem, tudi to je bilo nekaj pozitivnega ne? Jezus Jezusnega Naprej Morda najbolj pomembna besedila pa pridejo ravno od Pavla, ki je imel toliko mogoče paradoksni odnos do nekaterih stvari židovstva. In sicer vemo, da Pavel takrat, ko je pisal pismo Rimljanom, iz katerega je tu citat, mnogi židije niso sprejeli Jezusa in so imeli teološke debate po izpaldov, po sinagogah, po in tako naprej o tem, ali je Mesija Jezus ali ni. Čeprav velik del židov ni sprejel Jezusa kot Mesijo, pravi Pavel naslednje v rimljave. prašam Vprašam torej, je mali Bog zavrgel svoje ljudstvo? Nikako. Saj sem tudi jasen izraenec, Abrahamov potomec iz Venja minovega rodu. Bog ni zavrgel svojega ljudstva. Pavel pravi, tole najbolj jasne besede o tem, ali je, Bog zavrga, ali ni, so te, ki pravijo, Bog ni zavrgel svojega ljudstva. Razumete? Torej, tiste vse druge stvari so take, ko so kasneje iz njih splenili razne teorije, tiste najbolj jasne izjave, ko govorijo, da Bog ni živno zdaj zavrgel kot, kot ljudstva, da bi bili, razumete, nekako prekleti ljudstva, takih. In dejansko v teologiji je v zadnjih nekje 25 -25 20 25 letih en močan trend, med strokovnjaki za zgodnje hrščanstvo in židovsto tistega časa, ki vluči novih spoznanj, vedno bolj razločen glas, kaj en se sliši, ki jasno povdalja židovsko identiteto prvih hristijan. Torej, to je na nek način ni pasalo tudi večkrat v zgodovini, ampak danes enostavno znanje o tistem času in poznavanje svetega pisma je naredno svoje in tega ne gre več zatajiti. Denimo. Jezus je deloval v bistvu kot tipičen rabin tistega časa skoraj vzelši Vzevši nekatere nauke, seveda, ampak imel je 12 učencev, kar je tipično izvedesko število, mislim, razumete, hebrejsko število, prav tako je imel učence. drugi rabini, so tudi imeli nekaj bližnjih rok, ali sedem, ali deset, ali dvanajst učencev, to ni bilo nenavadno. Druga stvar, hodil je redno, to čitam v svetem pismu, v sinagogu, odeleževal se je v uslužji na, na sobotni dan, tudi v templju je pridigal in tako naprej. Posvečeval je soboto, tako kot drugi ljudje. Nekjer imate dobenega kršanja sobote strani Jezusa imate samo debato o načinu posvečevanja sobote v novi zavezi. Potem, kaj še lahko rečemo? staro zavezo, torej Žirovsko sveto pismo, na ta krečem, je jemal kot avtoriteto in ga je citiral vedno, da je bil konfrontiran v glede kakih venskih vprašanj. Torej, Jezus je bil zelo, spored na mnogih stvari tipičen rabin tistega časa. Druga stvar, če na apostole, zelo podobno. Apostoli so enako imeli staro zavezo pod sveto pismo, enako kot vsi drugi žitelj, tako če nove zaveze ni bilo. Torej, oni so imeli staro zavezo pod svoje sveto pismo, s katerim so pridigali, kateri ga so preočevali tako naprej, ki so ga smatrali kot Božjo besedo in avtoritativno. Jezusa so seveda videli kot staro zaveznih prerok in obljub, In pomembno je to, da tudi po Jezusovi smrti in vstajenju so hodili še dalje v Jeruzalemski tempelj na bogoslužje, torej niso rekli, da je zdaj odpadlo bogoslužje, s katerim noče imeti nič skupnega, kot so kasneje videli kriščanski avtori rekli. Na sobotni dan, posvečevali so sobotni dan, v Novi Zavezi nimate nikjer uvedga nedelje ali pa kaj takega, kar bi bil seveda ogromen, ogromen korak, ki bi v Novi Zavezi bil zagotovo zapisan bomo videli kasneje, bo da, zakaj. Uh, namreč, cel, cela stvar v, v Nove zavezi vidimo, da ta je zelo, zelo židovska obarva. Torej, ni ravno mainstream rabinsko židovstvo ali pa farizejsko židovstvo po teologiji, ampak je židovsko obarva moršo. Celo, da tak rečem, tu smo napisali, tudi, celo se vidi, da je Pavel, pa tudi Jakob, na kateri apostoli so posvečovali židovske letne praznike, kar sicer ni nekako, točno zapovedano od Novi Zavezi, ampak ko se poročila v Apostolov, oni so šli v Jeruzalem, so odeležili praznika, Pavel je potoval Jeruzalem, da bi bil na prazniku in tako naprej. E, dalje. Kaj se še da to povedati? Pred letom 70, torej pred razrušenjem Jeruzalemskega templja, o katerem bomo kasneje malo nekaj povedali, se vsi strinjajo, da je bila večina hristijanov v Jeruzalemu in bilo jih je več tisoč, na pravi apostolska dejanja, več tisoč, torej Nove zaveze piše, so bili vsi praktično iz židovskega ozadja. To so bili židje, ki so pač sprejeli Jezusa kot Mesijo. Mnogi med njimi so bili celo farizeji in celo Jakob, pravi tam, mnogi med njimi so vneti za postav, ko je govoril z Pavljom. Torej. Mi imamo eno sliko zdaj, da so mnogi živje v Jeruzalemu sprejeli je se Christesa in celo kulturološko ostali naprej živje, Niso rabili spremeniti svoje kulture, ampak so v nekem jedru spremenili določena verovanja, morda raširili in tako naprej in postali kristijani. Še naprej so bodi v tempeljih in tako naprej. Uh, dalje. To je tudi za pomembno. torej, rekli smo, novo zavezno hrščanstvo torej, je bilo kritično do židovstva, do židovskega mainstreama, tako rečem, in kritično do jeruzalemskih duhovnikov še posebej. Ampak nova zaveza ni edini židovski tekst tistega časa, ki je močno kritičen do jeruzalemskih duhovnikov. Torej, znotraj židovstva so bila ostra, ostra razhajanja in ostri napadi na jeruzalemsko duhovništvo na Sadoceje, tako imenovane. Naprimer, Jože Flavik, ki je zgodovinar, žid, ki je popisal v vojno iz tistega časa, poprav leta 70. Uh, on piše, da so bili veliki duhovniki tam v Jezusovem času, malo kasneje, malo prej, skorumpirani, pokvarjeni, da so zatirali ljudstvo in da je ljudstvo ni rado uvideli. Zbog to so bili hudi konflikti iz koriščevaljskega. Dalje Celove Talmud opiše, so določena gorja velikim duhovnikom in njihovim družinam, ker so zatirali narod in niso živeli po moralni ustavi. Če gremo naprej, celo jeseni so pa en poseben primer, mogoče večina, pa nekateri poznate, jeseni so bili večina, ki so se romarili v ljudsko puščavo, ki so avtorji prvih in pomoranskih ki so bili zelo pomembni, pomembna arheološka najdela 20. stoletja. In so bili, dobro, oni so bili skrajni nekoliko, ampak oni so se pripravili na oborožen spopad z jeruzalemskim vodstvom, oni so videli, da so vsi drugi sinovi teme, vsi drugi, ži, da je življenje celo odpadlo, da je jeruzalemsko vodstvo najhujši odpad, kaj je možen in oni so se pripravili na spopad z jeruzalemskimi duhovniki, torej mnogo bolj negativno do Jeruzalema, kot pa kristijani kadarkoli. Ponavljam, vse to nam dokazuje, da kritičnost nove zaveze do, do mainstream židovstva, da ta izraz, hočem popravim do nekega velikega duhovništva, jeruzalemskega židovstva, ni bilo samem pojavljeno znotraj židovstva, temveč celo mnogo hujše kritike oziroma ostrejše spori s obstajanjem znotraj židovstva. Neki sklepi, lahko dalje, da je prvotno krščanstvo bilo primarno židovsko bivanje na nek način, ločina, ki je ene bolj precej hitro postala odprta za nežide in je neko bistvo, bi rekel, nosila pol poganskemu svetu in seveda z nevredno močjo in največjo spreobračajočo močjo, kjer je religija osvojila zahodni svet, tako rečem, 50-60 letih, celih imperijskoj. To je na nek način to. Zdaj, da se pogledamo, Eno, drugo bi rekel, drugi odnos in sicer odnos predkrščanskega, poganskega Rima, rimskih piscev, nekaterih intelektualcev tistega časa in tudi cesarjev do In to bomo lahko uporabili kot neko ozadje antisemitizma v krščanstva. No, antisemitizem je bil seveda stoletje nastanka nastajanju krščanstva, že dolgo bil prisotnem, predolgo je obstajal. Odnos primljanov do žido je bil raznolik. Včasih spoštljiv nekateri jimski veljaki, celo nekateri senatorji, so spoštovali židovsko religioznost, celo obhajali praznike skupaj židi, cenili so židovsko predljubnost in tako naprej. Medtem pa nekateri drugi so totalno prezirani bili močno proti židovski. To bomo zdaj srečali prvič, proti židovsko antisemitizem, v oni čisti obliki. V prvem stoletju po Kristusu, to je pa zdaj zelo pomembno, so se zelo poslabšali odnosi med Rimljani in Živi, oziroma med Rimom in Jeruzalemom, pa tako rečem. Namreč v drugi polovici prvega stoletja se je zgodilo nekaj dogodkov, ki so zavedno zaznamovali zgod židovski narod, zgodovino židovski naroda, Tragični dogodi. Razstoče nezadovoljstvo židov zaradi rimske politike v Palestini je privedlo do hudega opora tam v 60-ih letih in do prve židovsko-rimske vojne, ki je trajala 4 leta, od 66. do 70. leta. To je bila zelo krvava vojna in na koncu te vojne je bil Jeruzalem totalno porušen. Milijon židov je umrlo samo v teh borbah. Skoraj enako, v tisočih tistočih je bilo V, v arene, tore v so imeli te igre, in tako so se mogli, vem, da je nekaj piše, da so v eni zabavi, samo ker so žive, se morali boriti drug proti drugemu, Preden so na njih spustili z verige, je umrlo 250 židovskih ljudi borce, in borcev. To torej, grozljiva, katastrofalna stvar se je zgodila takrat in sicer kaj, kaj je bilo značilno za, za, za, za, za ta dogajanja. Rimljani so veli precejšnje izgube v tej vojni tudi in zato jim je bila ta zmaga zelo pomembna. In ta vojskovodja Tit, ki je vodil ta napad, on je postal tudi naslednji cesar, tudi zaradi te zmagi, ker je bila tako pomembna. In na Titovem slavu če ste bili kdaj v Rimo, vidite še zdaj predmete iz Jeruzalemskega templja v klesana do kamen, ki je bila neka trofeja, Da so Rimljani premagali v prvi rimsko-židovski vojni. In seveda, v Rimo so bila protižidovska čustva v tem času na vrhu. Tam so imeli povorke, židovskih služben, tisoče in tisoče, in se jih sramotili. In ne vem, kaj se, se je vse to dogajalo. Tore, izrazito protižidovska atmosfera je bila zaradi te vojne, ker so imeli Rimljani mnoge izgube in tako naprej, malo sramote tudi za Rimljane, ampak za Rima je bilo najprej. Prvoteženovska literatura iz tistega časa prav tako obstaja in uh, bomo kasneje nekaj prebrali od tega, kaj so tisti rimski pisali v tistem času. Dalje, v tem času, po tej vojni, je antisemitizim razvijal še do nekih nadaljnih razsežnosti. Lahko Naprimer Cesar Domicijan, 81. do 26. leta, je on glado, sicer je Tito brat od tega volje, On je doživljal predvzel s krajnim sovraženem odnos, da lahko rečemo. Obvedal je tako meni židovski davek, fiskus, judajkus, ki je ni bil velik davek. Bil je samo pol šekera ali nekaj takih na mesec ali šeker, mal denarja. Ampak davek, ki so ga morali vsi židje zato, ker so živje plačevati. Dobena druga religiozna skupina ni imela tega, kaj takega podobnega zakona, Dobena druga narodnostna skupina ni na ta način bila diskriminirana. Torej, antižidovstvo je bilo proti židovom kot takim. Uh, ta davek se uporabijo pol zgradnjo, za izgradnjo Jupitrovega templja, je namerno seveda, da so židovskim venarjem grdili poganske temple. Domicijan je zadiral celo tiste Rimljane, ki so simpatizirali za židovstvo in to je zdaj zelo pomembno za našo zvorko. Mnogi Rimljani so bili torej pritegnjeni z židovskim načinom življenja, In nekateri so simpatizirali, pišejo celo neki rimski pisci, da so dali svoje sinove obrazovati, nekateri, ki so čisto sprejeli nekateri židlostom, tudi tajno morda. In takšno simpatiziranje je bilo samem Rimu kaznovan. Nekega senatorja je dal, en izbitev cesarijov, zdaj mislim to še sigurno kateri, Ubijati samo zato, ker se je vedel, da simpatizira židovsko. Torej, simpatizirati za židovsko religijo je postal izredno nevarno v drugi polovici prvega stoletja in to bolj zaradi škodišča Rimu in Aleksandrije. Potem naslednji cesar, ki je imel tudi močne, da je rekel, antižidovske izpade, je bil trajan. On je imel velike težave z židji, ki so se uprli v raznih provincah, ravno zaradi teh protižidovskih mer v Egiptu, v Cipru, v Mezopotamiji, da bi ta židovski davek, fiskus, judaik, to torej še večja diskriminacija. Uh, morda da zdaj pomenimo, pred, pred gremo na drugo stoletje, verjame se je torej nabralo precej antižidovske literature in to so veliki pisci, ki jih danes cenimo zaradi mnogih stvari, govorništva, zgodovine ali so bili tako naprej, književniki, ki so pa imeli mnoge izjave, ki so bile pravhodobno antižidovske, z mnogimi izmišljotinami. Recimo, prvi val protižidovske literature je že bil pred našem štetem. govorimo o dveh valovih protižidovske literature. En je bil že 100 let pred približno, Cicero je rekel naslednje praksa njihovih obredov ni bila skladna slava našega imperija z dostojanstvom našega imena. Židovstvo je barba, barbarsko praznoverje in še malce kaj drugega. Torej on je odsmatral kot nekaj, kar prihaja iz spoda eh, na zadnjaško barbarsko praznoverje in je preziral in ustalno religijo in, tako, in žive. Potem naprej, eh, so pisci bili bolj v prvem stoletju, drugi polovici prvega stoletja in prvi polovici drugega stoletja, pa še posebej, zaradi takratne atmosfere, ki se je po rimsko židotskih vojnjim mnogo, bi rekel, večji izpadi antižidost, to so se takrat začeli ponavljati, obravnavali so živost. pod Degradirano vraževerje ali barbarstvo, pripisovali so žinom razne pogosto izmišljene zgodbice, značilnosti, zelo bolane tudi, če bi to zdaj vse brali. Ja, mislim, da imam tukaj nekatere citate. Recimo Tacit je pisal naslednje okrog leta Stom, počem s ne. Življe so najbolj bazadnjaška rasovce, potomci, gobavcev, ki so bili izgnani iz Vsi judovski običaje so za perverzni in obgavni, vsi židije so nagnjeni po želeni. Tore vidite, on kar vsi židije to z enimi močnimi, bi rekel, predsodki se doteva judovske eh, religije in židov, vse skupaj. Ne? Eh, vidimo že neki čisti antisemitizem. No, kasneje pa je prišlo pod cesarjem Hadrijanom. Najhujše obdobje bi reko za žide v poganskem Rimu, v predkrščanskem Rimu. Najhujša sovraštvo na židovstvo so se je pojavljalo dan okrog leta 120-130 in še po drugi evropsko-židovski vojne, ki se je dogaja, od 132 do 135. In sicer kaj se je zgodilo? Hadrian je želel leta 131 v Jeruzalemu zgraditi Na mesto nekdanjega židovskega templja, ki je bil porušen v leta 70, tempel oziroma svetišče Bogu Jupitru. Hadrian je želel biti slaven po svojih gradbenih dosežkih in je prišel tja in je rekel: Iz ruševin bom zgradil novo rimsko mesto tukaj. Ampak ni vedel, s kom ima opravka. Torej, opravka je imel za ljudi, ki so bili zelo, zelo navezani na Jeruzalem. In dokler so še berlo ševine, so se še židje lahko upali, da bo tempel tam stal. Ko pa je on začel graditi tempelj na istem mestu, je bilo preveč In so se židje spet uprli. Prišlo je do druge rimsko židovske vojne, tako je menjavali bar kobal, oziroma upor. In v tem uporu je bilo pa Uničeno že tisto, kar prvi v prvi Rudovinski ni bilo nižano. Judeja je bila popolnoma po postošju, kot pravijo, zgodovinari. je spet izgube na obeh straneh velike, in Rimljani so zmagali. In leta 135 je končno se začel graditi ta novo, novo mesto, Elija Kapitolina, se in tempel Jupitro na, na tistem mestu. Židi so imeli prekovedan stop v mesto zavedno, razen, na obletnico letnico Palca Jeruzalema, mislim, da enkrat na leto so lahko prišli oblikovati nekdani tempelj k zido objokovanju. Torej, to je stvar, ki je povezana z temi trenutki zgodovine. Rimljani so deželo preimenovali v Palestina na mesto Judeja, po nekdanih sovražnikih židov, filistejci To niso današnje palestinci, ampak ena druga. Narod je to bil filistejci, ki so živeli mnogo pred našim štetjem. In zdaj najbolj pomembno, cesar Hadrian je izdal dekrete, ki so bili zakoni o židovstvu. proti judovstvu. smrtne kazni je prepovedal obrezovanje, posvečevanje sobote, po uče, branje tore, poučevanje iz tore, tore, iz petih mojsijevih knjig. Bilo je zelo hludo, razne rabine so ubili. ljudi, ki so jim našli Sveta pisma, so jih tudi obijali. To je bilo strašno preganjanje proti židami. Antisemitizem je dosegal neki vrhunec na nek način. Kasneje je to se umirjalo, že v drugi polovici eh, drugega stoletja. Eh, kaznovali so tudi vsako podobnost židovskim običajem, vsako, vsa, vsako držanje židovskim običaja je bilo kaznovano. Torej, po tistem, po hdm smrti, je že novi cesar Antonij I. dokaj hitro odpravil te dekrete in ni več zadev, ampak do HDM-u času je to strašno. Ampak torej, kasneje se je umirilo, v 3. stoletju so imeli, predmi je nastopino kriščanstvo, nažalost, so imeli življe mnogo več pravic še v 3. stoletju. V 4. stoletju, ko je prišlo obdobje krščanskega Rima, Je stvar se spet poslabšala in to bomo pogledali kako tudi iz nekih dokumentov. No, zdaj pa gremo naprej in sicer se vprašamo o dogajanjih znotraj krščanstva v tem istem času, torej v začetku drugega stoletja. To je v bistvu naše glavno vprašanje: Kako je antisemitizem stopil v krščanstvo, kdaj, kje, zakaj se je to zgodilo. Kot smo že ugotovili prej je v prvem stoletju, do leta 70, bil krščanstva kriščanstva torej Jeruzalem Stankršno-Apostovsko cerkev. To je bila najbolj avtoritativna cerkev prvega stoletja. Po letu 70, razručenju Jeruzalema, tam več ni bilo praktično krščanske cerkve, ker so razbežali so se, kristijani so zbežali pred razrušitvijo in večina jih je preživela. In Postopoma so, ko so apostoli pomrli, že na prelomu prvega stoletja v drugo stoletje so postali bolj avtoritativna rimska in Aleksandrlska cerkve. Torej Drugi centri hrščanstva so se oblikovali tudi antijohinska cerkve. In tu je zdaj morda pomembno to, da so tukaj prevladovali kristijali druge in trete generacije, ki so bili iz poganskega izvora. Ne več živskega izbora, torej tudi ti so niso bili nekdaj židije in so iz židovstva sprejeli Mesijo, ampak so bili nežidovskega izvora, mnogi ali pa večina. In uh, morda bomo zdaj pogledali naslednje. Takrat se je pojavilo mnogo protižidovskih trditev v drugem stoletju, v krščanski literaturi in to je neka točka, na katero zdaj, želim, da se osredotočimo v, v bomo izjave nekaterih pisca. E, avtori, ki bomo jih pogledali, lahko bi pogledali še druge, ampak ti trije reprezentativno kažejo neki progres antisemitizma, kot boste videli, so Ignaci iz Antiohije, e, Barnaba iz Aleksandrije in Justin učenik ki je bil v Rimopisem. Kaj lahko vidimo v njihovih spisih. Prvo pogledamo Ign Ign Ignacija, ki je napisal pismo Magnezicem pokoli leta 110 ali malo kasneje, ampak najbrž leta 110. Pri Ignacijo vidimo določeno kritiko židovstva. Poglejmo na katere izjave, ko lahko bolj kometiramo. Recimo piše naslednje ker če, če še vedno živimo na življivski način, priznavamo, da nismo prejeli Bože milosti, Ignacija. Naprej, staro preroki, trdi, za starozemezni preroke, uh, trdi Ignaciji, dobili so novo upanje, ter se niso več sapatizirali, kar ko je to pomenite, več so živeli v skladu z gospodovim življenjem. In naprej, uh, absurdno je izpovedovati vero Jezusa Kristusa Hrati judaizirajo. Torej tu vidimo neke izjave, ki so ostre na nek način do židovstva, ampak zelo težko je videti tu proti židovstvu ali antisemitizem. To dokaj spominja na novozavezno kritičnost oziroma novozavezno diskusijo o krščanstvu, židovstvu. E, mogoče da pokomentiramo to. Celi ta kontekst e, Ignacija na nek način potrebno dokazati da židovski način z prestrogimi pravili glede sobote, z vsemi folklornimi zadevami, z za hrščanst, za kristijane ne pride več poštev. Ne rabite paziti, kako daljež bodo hodili na sobote, ne rabite to in drugo. In on imenuje sabatiziranje židovski način posvečevanja sobote, ki je bil, zdaj se je na drugačen način oblikoval. Uh, Na ta način vidimo, on se je tu nekaj boril in, in je tukaj dokazoval za staro zavezniške preroke, da se niso sabatizirali, torej, da so živeli na drugačen način, v skladu s gospodovim življenjem. Torej, to je bila neka diskusija z farizejskim židostom, z rabinskim židostom, ampak težko bi lahko rekli, da tudi odvidimo neki antisemitizem kot neko nestrpnost do židov kot narave. Naprej. Imamo že malo drugačne tekste pri Barnavo iz Aleksandrije. Barnavo, Barnavovo pismo je napisano, večina je meni med 130 in 138 letom v Aleksandriji. Vsebuje pa tipično alegorične interpretacije stare zaveze. Torej, Barnavo reče, Tisto, ki v stari zavezi piše, prišli bote v teželo, kjer tečete meti mleko, to sploh ne pomeni to, nima nič konkretne zveze, to pomeni za nas neveško krvestvo. Torej, vse, vse stare zaveze Barnaba na način spiritualizira. Hoče reči, vse ima samo duhovni pomen, samo simboličen pomen, kar je seveda čudna interpretacija, ampak v Aleksandriji si tudi židovski tolmači na ta način interpretirali in on je bil pod vplivom tega. Naprimer, ena izjava, ki je že bolj antisemitska, da tak rečem, kot so Ignacijo, je naslednje: Ne bodite podobni nekaterim s tem misli židom, ki nalagajo greh na greh, ko govorijo, da naša zaveza ostaja tudi za njih. Naša je. Oni pa so izgubili za vekom In sicer že takoj po tistem, ko jo je za izprejemo. Tu Barnabo govori na nekočin o zavezi, in govori, da zaveza, Božja zaveza za žive enostavno ne velja. Ne? Torej, razumete e, poanto? In na ta način, kot dobiš občutek, ko bereš malo širši tekst, ki ga nisem celega vključil, kot da bar nama povedati, židje da so izključeni iz Bože milosti kot tak. Kar seveda je nebibinsko, ne svetopisinsko, ker je apostoli, so bili sami židje in je govoril Pavel, saj jaz sem tudi žid, Bog ni zavrge svojega dosto. Zdaj pa pridemo naprej in pridemo na, tako lahko rečemo, velikega začetnika in prvega pravega antisemita v kreščanski zgodovini, in to je bil Justin Mučenik. Justin Mučenik je imel mnoge dobre ideje in zanimive teološke interpretacije, bil je filozof, ki se je spreobrnil, platonist prej in bil je zelo razgleden človek in pametni človek. Ampak bil je iz poganskih staršev in bil je doma v Samariji. In Odraščal je v najhujšem antisemitskem ozračju, da tak rečem, v Palestini in bolj živel kot odraščal v Rimu. Tako je imel do dobro podlago antisemitizma, ki jo je bolj na žalost tudi v svojih spisih. In kaj za Justin, učenik trdi? Naprimer, to so zelo grde trditve, tako da ne boste šokirani. Židje so nekoristen, neposlušen in neverem narod. Židje je Dalje, židje so neosmigljeni, neumni, slepi in nekoristni ljudje, pravi učenih. Učenik. Naprej, to govori enemu žido, židu, to je delo, ki se imenuje Dialog s židom Trifonom. In z njim ko razpravljate, in piše Trifon, treba vam, židom, je pripisati ne samo vašo vlastno podobnost, teba podobnost vseh drugih narodov Naprej, no, prednje gremo naprej, bistvo predati reka Tu vidimo že en sentiment, ki je tuj Nove zaveze, ga ni v svetem pismu Nove zaveze, ni ga niti pri Ignaciju, morda pri Barnabi Aleksandrijskem lahko zaznamo nekako leta 130-140. Leta 150 dorimo, pa vidimo, da je antijudaizem že prisoten v krščanstvu in v enem pomembnem piscu zgodnje cerkve, na žalost. Torej, tukaj se je krščanstvo odmikalo od svojih biblijskih postopoma sicer v začetku drugega stoletja odmikala od nekega svetopisenskega duha. Nadalje, Justin Mučenik, to so pa zdaj tudi zelo močne negativne izjave in boste videli, tu se zdaj oblikuje že antisemitska teologija. Pravi, Trifono, običajno obrazovanja, ki ste ga nasledili od Abrahama, vam je bil dan kot znak razlikovanja od drugih narodov in kristijanov. Namen tega je bil, da bi vi in samo vi trpeli te ki vas sedaj po pravici zadeva da nikomor izmed vas več ne bi bilo dovoljeno vstopiti v Jeruzalem." Torej, o čem Justin govori o vojni, ki je bila pred 20 let nazaj, ko je on to pisal, malo več, govori, to je kazen za to in obreza vam je bila dana kot znak vaše neposlušnosti. Potem dalje zaradi vaših grehov in grehov vaših početov vam je zraven ostalih navodil, Bog v silju obhajanje sobote kot znak. Vidite, zdaj, žide so bili razpoznavni po soboti in so jih tudi preganjali, kot so bili, da, je, da soboto. In takrat je že bilo v hrščanstvu sobota nekaj, kar se je odkrito napadalo. In ne samo to, teologija, s katero Justin napada soboto, je zelo čudna. Namreč pravi, Bog je vam V, v sobote, da boste kaznovani. Naprej? To je zelo zanimivo. Pravi, tudi mi bi opravili obrazovanje telesa, spoštovali vaše sobote oziroma zemljeno besedo, vse vaše praznike, če se ne bi zavedali razloga, zakaj so vam ti običaji vsiljeni, namreč zaradi vaših grehov in zakrkjenosti vaših src. Torej, kaj pravite v te izjavljene? Če se malo ostavimo, to moramo biti pozorni, namreč v prvi polovici drugega stoletja se je torej teologija začela v krščanstvu spremenjati in to je zelo pomembna spremenba. Justin dejansko trdi, da je Bog v vsilil soboto židom, naprimer in tudi obrazovanje, kot negativni znak, zaradi katerega so bili potem kaznovani. To je seveda popolnoma v nasprotju z novo zavezno podobo, o Bogu, ki pravi, da je Bog Bog ljubezni. Ali bi Bog ljubezni v nekomu nekaj, da bi lahko bil tisti zaradi tega diskriminiran, seveda to je nekriščanska podoba o Bogu. E, v glavnem, Justin je to trdil in na ta način, v tistem času, zdaj je strokovnjak e, za zgodnje kršćanstva. E, Piše, v bistvu to, je, to je smatrilo tega človeka za največjega stvokonjaka za zgodovino krščanstva drugega stoletja za krščansko temperaturo. Pravi naslednje branšet je, problem je zadobil pozornost v 30-ih letih drugega stoletja, to je v Hadrijanovem času. Smo rekli prej Cesar Hadrijan proti židljskih dekretka. Spis je apostolskih očetov, krščanski avtori pred tem časom so to bili, to se jaz nedal, eni drugi, torej, Pred spisni avtorjev pred tem časom dejansko dajo vtis skoraj popolnega nezanimanja avtorjev za to vprašanje. Z Barnabovim pismom leta 530-530 pa se je pojavil cel niz spisov, razprav in razgovorov cela zvrst literature Adversus Judeus, proti židom, Zvrst je postala to. Ti spisi so napadali ta ali oni židovski običaj, predtem pa moramo dodati, da vzhodna področja niso bila enakomerno vpletena v hrščanstvu. Torej, to je bilo stvar bolj na zahodu. Aleksandrija, Rim. Uh, to je torej, eno zgodovinsko, zdaj smo pregledali neke tekste, nekaj iz tega videli in zdaj probajmo povezati nekaj te neke kockice mozaika v neko sliko o vstopu antisemitizma v hrčanstva. Prvo, jasno je, da to ni stvar izvornega hrščanstva, ni stvar svetopisemskega hrščanstva. Drugo, jasno je tudi, da se antisemitizem pojavil točno takrat, ali pa malo zatem, takrat in malo zatem, ko so bila izredno velika trenja med rimskim imperijem in živim. Takrat je bilo v Rimu močno antisemitsko ozračje zaradi rimsko-židovskih vojn. E, dalje, za našo temo je pomembno dejstvo, da so bili kaznovani tudi tisti, ki so simpatizirali za židovstvo. Torej, ki so spadali v neko skupino, da so bili podobni židom v In zdaj, če malo pomislimo na kristijane tistega časa, imeli so enako sveto pismo, praktično, staro zaveza, v tistem času je nova zaveza še bila nekak v procesu, da je se smatra za, za sveto pismo. Druga stvar, molili so od enemu Bogu, istemu Bogu, izrednovemu Bogu, omenjali Mojzesa, Abrahama in tako naprej. In za mnoge rimljane, to vidimo v piscih, če beremo zgodovinare in neke komentatore rimske iz prega stoletja, niso razlikovali točno žide in hristijani. Že. Ne, torej, niso jih Boga Zdaj, v drugem stoletju je prišlo torej, do nekega procesa prisilne diferencijacije, pravijo to spodobine. Torej, kristijani so se zdaj morali soočiti z nečim. Ali bodo hudo napadani, preganjeni, pobiti in tako naprej, zaradi tega, ker zgledajo zelo podobno kot živi, glede mnogi stvari, po očeh javno to ni bilo jasno razločeno, ali pa eh, bodo neke stvari, spremenili tudi v svoji veri, ne? ali pa bojo malo manj podobni židovstvo. E, namreč vidimo tudi, da v samem Rimu je bilo Justin prvi, ko smo videli Justin, je bil prvi tisti, ki je izrazito proti židovstva je bil v Rimu. Tam je bila najmočnejša antisemitska atmosfera, najmečnejša proti živostvo tudi druga stvar, tam so bili večina iz izbivšega poganstva, niso imeli tistega že naravnega spoštovanja do, do židovstva ali pa do božjih zapovedi in tako naprej. Kaj lahko, še naprej rečemo, še en dejavnik je bil tudi zraven pomemben. Torej to to Dejavnik je bil tudi ta, da so obstajali seveda v drugem stoletju že resni konflikti ne strinjanja med sinagogo in cerkvijo. Torej, židije, mnogi so vse sprejeli Jezusa, mnogi seveda niso še več ni sprejelo. in to so bile med njimi razne za eksplozije, včasih tudi nemiri, ampak to niso bila direktna sovraštva, da tako rečem. Bila so pa ena, konflikti so bili in e, sociološka, teološka ne strinjanja in razprave. Dokaz tega so tako imenovani pirkat, hamilim, to so na nek način preklinjena kristijanov, ki so bila izlečena v sinagogah. In to so nekateri življivski rabini takrat uvedli, za to, da bi tisti kristijani, ki so še vedno hodili ob sobotah sinagogov na bogoslužja, to je bilo proti koncu prvega stoletja napisano nekje, da bi se na nek način razločilo, kateri so med njimi sprejeli Kristusa ali ne, so morali javno čitati prekletstva Jezusa. In na ta način so vedeli, da tisti, ko ne, to izgovarjajo, da so Kristjani in na ta način so lahko samo razločili, kdo je kristijan kdo po nebi se nagovori, to nam nekaj pomembno. Torej, te zadeve nam vse pričajo o tej situaciji oziroma neke prisilne diferencijacije in zdaj gremo počasi proti, proti koncu. Pomembno je, da vidimo na neki način, ni še razdeljena neka protividovska proti teologija v dvajset stoletju, ampak za prihodom proti židovskih čustev v hrščanskom mušljenju, se je postopoma oblikovala tudi protiživska teologija, stališča, ki so bila prav, na žalost, v krščanstvu sprejeta kot hrščansko, čeprav niso bila biblijska, niso bila v nove zavezi nekako Na Naprimer, v poznem 2. stoletju je Škov Melito iz Sarda, on je spisal neke pesmi in on je imenovan prvi pesnik Teicida ali Bogomora. In on okrivlja žide kot celoto za umor Božega sina. To se je prvič pojavilo pri di in Sarda. Naprej, To boste zdaj verjetno malo šokirani, če niste tega brali. Znani Nicejski koncil, kjer se je marsik, veste, da se je, morda veste, tam se je razpravljalo o trojstvu in se je sprejela doktrina o trojstvu, krščanstvo kot ortodoksna tako naprej. Ampak v nikejskem koncilu je bila tudi debata, da nevajte še kapitel koncilu je bila debata o prazniku Paske. In so se odločili, da krščanska velika noč se mora razlikovati od židovske Paske. In da se bo posvečevala en, en teden kasneje kot židje po židovskim koledarju. In pol pazite, zdaj so teologi se strinjali, da napišejo da iz Vole, kako je to proces, Obrazložite te odločitve, da je velika noč en teden posne. To je bilo reda 325. In gledajte, kakšna je bila obrazložitev. Bilo bi nevredno, če bi ta sveti dan, veliko noč, določili po običaju židov, ki so svoje roke okrvavili z najstrašnejšim zločinom, ter postali duhovno Od Odsedaj ne želimo imeti nič skupnega s odvratnim žitevskim narodom ker nam je naš odrešenik pokazal drugo pot. Zato bi bilo nesmiselno pustiti židov, da se hvalijo, kako mi nismo sposobni posvečevati praznika paske Velike noči brez nikakršnih dogodkov. Torej, je to krščanski duh? Razumete, tukaj že vidimo, da je zelo zakoreninjeno, bilo jasno prisotno proti židovstvu, kaj se je že zgodilo, krščanstvo je postalo bi rekel imperialna religija religija, ki je imela In takrat so protižidovska čustva se bolj na nek čin osvobodila. Veste, tisti, ki imajo vlast, po navadi postane nestrpnejši. Ne? In tukaj, na žalost, je tudi ga. Pol še kasneje, še samo dve stvari. Pozno četvrto stoletje je Janez Zlatovusti napisal znanih osem komili proti židov. On je bil uh, Antijon iz Kiškov, On je bil en največji govornik, zato se mu reče Janez Zlatogusti. In je tudi imel fantastične govore in zelo dobre kriščanske govore. Ampak ko je govoril proti židem, kaj se je dogajalo, on pojasnjuje, zakaj je napisal pomibje proti židem. Zato, ker so mnogi verniki v Antiohiji hodili še vedno na uh, sinagoge, ne bo v sobotah, ob nedeljah, takrat je pa bilo v Mnogi so posvečovali sobote skupaj z živi in tako naprej. In on, utemeljuje svoje napade na Žide zaradi tega, ker se hoče znebiti. On je to videl kot veliko zlo. In on uporablja teologijo bogomora, deencida, tudi razne druge popularne predsotke proti Židom, da bi prepričal svoje poslušalstvo, naj tako in neha s takim strani. Naprej, to je zdaj zadnji in tudi to je zelo šokantno in zato sem tudi vam želel to dati, da neko plat, mogoče vemo, ki je ponavadi, Hieronim, ki je bil veliki prevajalec svetega pisma, ki je mnogo dobrega storil, Vulgato je, bi rekel v sveto pismo, uh, hebrejščino je znal, se je od židovskih rabinov, hebrejščino, in tako naprej, ker je živel v Izraelu dolgo, dolgo, dolgo v svoje življenje. On je napisal naslednje, eno poročilo, kaj se dogaja v Jeruzalem. Do današnjega dne je neverni prebivalce s teme mislu žide, ki so omorili Božega služabnika oziroma Božega sina, prepovedan stop v Jeruzalem, Dovoljuje se im, da pridejo samo takrat, ko objekujajo porušenje z denarjem morajo plačati dovoljenje za objekovanje razrušenja svoje države. Za te žile pravi, že s svojo zunanjostjo in obled pokažojo Božjo Jezu. Oni so bedni narod, ki ni vredni niti pomilovanja." Pazite, kaj pišete? Heroni. Žile niso vredni niti pomilovanju z njega. Njihove oči so še vedno polne soz, njihove roke še drehtijo in lasena na njihovih glava so še razkuštili, straža pa že zahteva od njih denar za dovoljenje, da lahko še naprej prilivajo To je stražna posoda življskega naroda, ampak oni ni imel sočutja za, za življenje tam, ne. kar morda ne bi pričakovali od bistvo svetnika krasnejšega mislim eh, razumete, to je bil tako, oni imel neke protižidovske teologije, je pa očitno to čustvo negativno proti židom brez problema tudi pisal v te spiseljami, na te redi pisal, kar nas lahko začuli. Eh, zaključek, kratko, samo vprašanje, kako se naj krščanstvo do življstva opredeli danes? To je aktualno vprašanje, se mi zdi, da vsakega kristijanina, namreč z zgodovinskim odnosom krščanstva do židovstva se ne moremo zadovoljiti, če hočemo biti ljudje. Tak rečem. To je tudi zelo pomembno vprašanje za medvergenski krščansko-židovski dialog. Normalno. Tukaj vidimo za sliko papeža tam v sinagogi, varimo šagalov sliko Jezusa, ki ga je simbolično, veste, da je šagal bil Žid. Ne? In on je imel tudi rad nomozavezni tem na svojih slikah tu je Kristusa namerno zabil v židovsko sveto ruto, Jeste, ki so jo farizeji nosili na sebi. Hotev je nekaj povedati. <kuh> torej, moje mišljenje je naslednje. Danes mislim, da bi kriščanske cerke morale biti svobodne v tem pogledu, in zavzeti odnos popolnoma neodvisen od te zgodovine, ker ni druge poti. Kot prvo verjamem, da je posebno opravičilo papeža, ki ga pričakuje židovska skupnost, na mestu. In vemo, da se je papeža in že upravičil za mnoge značine, ki so jih storili, besplošne člani cerkve zgodovine, Ampak židije pričakujejo posebe za njih eno upravičilo. In jaz mislim, da imajo prav upravičeno, pričakujejo to opravičilo Druga stvar, da verjamem, da se da več pod samo opravičilo. Razne hrščanske denominacije po svetu, neodvisne protestantske denominacije, recimo na Nizozemskem, v ZDA, tudi v Izraelu in druge po svetu, so se odločno postavile proti vsakemu antisemitizmu ne samo v čustvih ali kar koli, tudi v svoji teologiji in naukih so se v celoti znebile ali pa se poskušajo v celoti očistiti vseh sledi protižidovskih stališč. In ja zvedam, da če hristijani res verujemo v sveto pismo, nam to ne bo težko, ker v novi zavezi ni antisemitizmo in lahko naredimo na ta način reformo, ampak človek mora biti enostavno dovolj svoboden da naredi ta korak. V tem smislu, torej, v smislu Uh, vračanja na zdradi nauk svetega pisma, nove zaveze, so mnoge cerkve, bi rekel, uh, manjši sicer po svoji naravi uh, zavzene novi odnos, da teologija kolektivne židovske odgovornosti za amor Jezusa Kristusa je prva, ki se zavrača. Nekatere cerkve in posamezniki so iz istega razloga premehali posvečevati nedeljo ali pa smatrali nedeljo za sveti dan, ki je vstopila v krščanstvo skupaj z valom antižidostva v drugem stoletju. To, to bi se dalo posebej preočetno. Ter privzele biblijsko soboto, ki je v desetih zapovedih. Naprimer. Torej, vsakem primeru, karkoli že mislimo narediti, oziroma kakorkoli bi se kristjan naj do tega, Verjamem, da smo dolžni razmisliti o tem in nekaj storiti vse, kakor v tej smeni. Hvala, to je to. Vsega prosim, vsega vas prosim vprašanja, če lahko dvigate roke, da bom videl. Prosim. zakaj nova zaveza nastala? Uh, za življenja osebnosti, smrti in ustanja Jezusa Krista. In ustanova za to. je Ja. Ja, nova zavezna teologija je, je na nek način razvoj, ali pa širše razodelite od stare zavezne. To je to je Ja, recimo čas. Tako, tako. da si moro prosim. bi sam to vprašal, ne, kateri dan je bil v tem času v rimskem tudi ker ja. kar so se razlikovali pri so soboto ja. ne vem kateri dan je bil, to je bilo da so tisti kako tri ste pa ja. ste jih naštel, so bili žigi kot izmor, ali so bili ne, ne, ne, ne? Oni so bili iz poganstva, ja Imeja, imena maja. Barnaba je hebrevsko. Ja, Barnaba je hebrejsko ime. Zdaj, Barnaba aleksandrijskih epistov, zakaj je, zakaj je beseda Barnaba? Zato, ker so kasneje to pripisevali biblijskemu Barnabih. Ampak kasneje so bili, da je to neki avtorec Aleksandrije, pa so rekli Barnaba aleksandrijskih. Tako da vprašanje, možno je tudi, da je bil žid židovskega ampak. Veste, da v Aleksandriji so se mnogi Židi odrekli svojega židovstva, preganjanih in celo nekateri so postali od znanega filozofa Filona, Filoda Aleksandrijskega, kdo to bo zna? Nečak je bil glavni šef vojske, ki je poslal, bi rekel, napadalce na židovski del mesta, da so naredili masakr. Mogoče je tudi lahko izhajati, to, v bistvu to se v bistvu ne ve. Učenik je pa bil učenec krščanski ali to samo. Se... Je bil res poznan Justin Martyr je martir, ki je, je umrl za, za, zaradi preganjanja, ko se, pol, se je začela seveda proti kristjanom in on je umrl leta 165 verimo, dan. Dan, je v Rim, mislim da bil v v tedno v je bilo že prej nedelja, glavni dan dan sonca, dies solis, še danes Sunday, e? Torej v je Mislim, mislim, zgodovinsko je ravno Rim tisto mesto, ki je se je zgodil prehod iz sobote na nedeljo zagotovo. Tu imamo edino dokaze pri muče mučeniko ravno. Ne? Tu je bilo na nek čin ta proces, zagotovo se je zgodil. Dalek stran, seveda od Jeruzalema in že globoko v drugem stoletju, v prihodom antisemitizma. To je zgodovine, nove zaveze na nek Ja, vete, ja, ja, ja, to je? je Dominika? To je aktualno vprašanje, seveda. Ne? E, jaz bi tako rekel, ne? teologija nedelje ne, je nastajala v kasnejših stoletjih. Torej, mi imamo razgovor za posvečevanje nedelje, ga še ni bilo v drugem stoletju, dobenega podanega kot to, kaj smo zdaj čitali. Bil je, Barnaba je nekaj napisal tudi o osmem dnevu, in on je že na nekaj čim v Aleksandriji tudi govoril o obeh dveh dnevih. Ne? Da, Prvo neko skromno obvajanje nedelje obstaja že pri Barnabiji. Bi rekel, ampak teologija nedelje kot dneva vstajanja in tako naprej je pa pojav 3. a 4. stoletja, kasneje se je to zgodilo, ko je praksa že bila tukaj, iz 2. stoletja. Vsi torej, reče, da je vrst kreseni, ne? Ja, prosim. Mislim, da ja. sem tihla na jedan da vlednji sedina te empile ara. Madret, da je imel datentnj, si za raznievel. Takoega sonst finalmente ne več. Ja, na da ja, jih ima? Ja. Uh, jaz bi gledam tak, ne? mislim, jaz nisem mogoče strokonjak za to neko sociologijo, psihologijo, kako je to nastalo, ampak jaz bi da je nestrtnost nekaj, kar je človeškemu grešnemu rodu enostavno neki ventil, eh, da negativno stvari ljudje ven spušča. In antisemitizem je tako staro sovrašč, dežurni krivec, krivec. židije so bili vedno In nekako najlažje se je v ta vlak not skupaj zapeljati, tak je tudi, je to, Točno tako. je sediran, ne? Tako je. Men, men, men, ravno zaradi je lahko bil uspešan. Ne propaganda naredila to vse, kaj je v vlake da ...ansimitizma. Jo, se pravite, da pasijoči, na so ne na Zakaj? Zato, ker na nek način uh, scene neke filma so take, da vse žide, kaj nastopajo, so hudi negativci. Vsi židi. Razen postojo, ne? So Čisto si židje, celo otroci se spremenjajo v demoni, če se spomenite. Torej, ni direktno antisemitske teologije, mogoče not, ne, v filmu. Ampak film je taki, da celo čas po židje, delajo, govorijo, gledajo, kako demonsko delujejo. Na tem je v gransko je Ja. nove res je seveda, da je novo skotbe, je bibelska, ne pa na pre, seveda so pretiravanja v kjerbi pa v v tem dvorih Jezus bi bil v tem 10 to je bilo bi reko neka super nespo masak varianta pasiona, ne. Ampak jaz bi rekel to, ravno to ste rekli na taki finen način se, se tako reko, ne. To je pa demokrata, ne, to je kad se Ja mogoče, mogoče. Mene je nevršekirala scena, ko so tisti otroci, bi rekel, preganjali ljudo in se bolj spreminjali v odiče in tak nepremih pislik. tam, to, to se mi je zdelo nekaj. To, seveda tega ni v sredem pismo, nikjer v nove zavese. In tako dodatke se mene moči, Dobro, torej, jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost, za vašo visu, Vse je videti, da in nič gledati še naprej.